Salmul 208 al fiilor lumine către Tatăl Ceresc Aleluia slavă ție Tatăl Ceresc, fiindcă atunci când ai rostit să fie lumină, cuvântul și lumina lumii din oceanele de curcubeie s-au închegat. Aleluia slavă ție Tatăl Ceresc, fiindcă pe noi, ca pe niște mădulare de lumină, în soarele Hristos ne-ai adunat. Aleluia slavă ție Tatăl Ceresc, fiindcă înveșmântul de raze, de soare al iubirii ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă pe creanga de aur a sufletului nostru rodul iubirii ca pe o lumină l-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă neamul nostru ca pe un imens brad de lumină din bezna păcatului cu iubire l-ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Fiindcă să fim pelerini și fii ai luminii, destin binecuvântat ne-ai dat. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, fiindcă din fulgere, templul de lumină al slavei tale l-ai adunat. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, fiindcă pe legea iubirii împărăția ta de lumină ai întemeiat și între călugării și slujitorii tăi ne-ai chemat. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, fiindcă prin Maica Luminii, pruncul tău de lumină, în iesea inimii noastre l-ai așezat. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, fiindcă în raza de lumină a slavei tale am intrat.